La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda a tothom, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Bona tarda. Bé, amb aquesta calor que ens fa... que es nota, però bé, bueno, estem a l'estiu. És veritat, no? Però ara s'ha posat, diríem, de moda, però com a cultura, com a cultura, doncs ensenyar eh, com a visita, visita turística, els, mm, amb una paraula, els llocs on abans hi havia, diguéssim, el gel. O sigui, sabem que ara tenim neveres, ara tenim una fabricació de glaç artificial, però abans eren pous, uns pous de gel. Doncs ara, que està molt bé, perquè els infants vull dir, es pensen que tota la vida ha sigut les coses d'aquesta manera, i no és veritat. Doncs abans no hi havia tot el que hi ara, i si volies tenir gel, doncs era una altra cosa. Llavors cal saber que en molts llocs, que n'hi ha molts sobretot aquí a Catalunya, molts, tot Catalunya, ha bastants que estaven tancats i que molts d'ells aras doncs, donen opció a uns dies determinats per poder-ls visitar i explicar tot lo que es feien allà. Bé en principi, en principi voldria dir com a cosa curiosa que n'hi han alguns que tenen 14 metres de profunditat o sigui, 14 metres de profunditat, que seria com un edifici de 5 plantes. En realitat, a veure, n'hi ha uns de molt grans, n'hi ha uns altres de més petits. Però, però, verdaderament han sigut molt necessaris en èpoques que no hi havia la fabricació de classe artificial. En realitat, a veure, quan va sortir la idea, va ser un moment que es va caracteritzar amb un període molt llarg d'unes temperatures molt rares. Temperatures que també pujaven, després venien precipitacions, però que també hi havia calors. A veure, nosaltres ens donem compte que tot està canviant. Les temperatures, el clima està canviant. Però també hi han hagut èpoques, estic parlant d'èpoques passades, que també hi han hagut aquestes pujades i baixades. Allà, llavors, Se'n va començar a pensar com es podia fer en cas de calor, en pa en cas de conservar menjars, en cas de conservar productes per fer medicaments. Estic parlant d'èpoques passades. Doncs es va parlar de que es faria la petita edat de gel. Petita edat de gel. Perquè tots aquests pous es coneixen com la petita edat de gel. Bé, aleshores, va ser pràcticament en, a Catalunya un dels llocs on se'n van fer més. N'hi ha alguns que estan en una zona a costat d'un riu. N'hi ha alguns que estan al costat d'un castell. N'hi ha alguns que fins ara han estat tancats completament, tancats i que ara, com acabo de dir, que s'ha posat per ensenyar en el, elsriusus, els petits els que no s'ho poden imaginar lo que existia i com era. Diríem de totes maneres que quasi sempre han estat fets el que és les parets, sempre han estat fets amb pedra, pedra com si fessin pedra seca, com si fos la pedra seca que en diuen. Eh? O si sigui, perquè? Perquè conserva més l'afredor, l'afredor. All llavor ens, aquests pous normalment sempre estaven a prop d'un riu o d'una riera, però no gaire lluny dels pobles. No era lluny. Per què? Perquè tenim que pensar que en aquell moment el gel que es conservava, o sigui, la neu, el gel que es conservava a dins, que era natural, es tenia que aportar en els pobles. Per tant, sempre buscaven un lloc a prop d'un poble, d'una població,? Vale? Vale. Llavors en sempre era normalment una construcció circular, pedra seca i la part de dalt era com una mitja esfera. era com una mitja esfera. Normalment la terra, perquè ho puguin explicar també en els petits o en el, la mainada qui vagi, la base era de terra. I si feia un petit regarol, que donava a l'exterior. Per què? Perquè a vegades es desfeia, fins i tot l'aigua, que sempre ha passat això, i servia per extraure l'aigua que provenia del gel, que s'anava fonent. Però a la part superior s'hi abria una porta per poder entrar i netejar el pou. A vegades, si no hi havia molt de gel, l'escala que servia per transportar el gel o la neu cap a al pou, era una escala molt llarga. A mesura que anàvem pujant més neu, més gel, llavors la cosa era més curta. Però l'escala era gran. Acabo de dir que era més o menys com 5 plantes ara, avui dia. Aleshores, és, és curiosíssim que normalment, abans de començar la temporada de, del fred, del fred, netejaven tot el que quedava de l'altre any, per entendre'ns. Ho netejaven. I començaven una nova temporada de cara al fred, buscar, diguéssim, tal com deia, per omplir el pou. A veure, en molts casos, o sigui, però molts casos, mmm, quan era un fred molt intens pels voltants i estaven, anaven a buscar la neu per convertir la en gel, que era la congelació de l'aigua, per entendre's, així ens entendrem. Bé, era o el gel o era aigua congelada, per entendre'ns, o era la neu. Es convertien ja en blocs de gel. Què feien? S'apilaven. Dins del pou sobra normalment un, com en diríem nosaltres, un tou de branques, de branques. Per separar-los, per què? A veure, amb una paraula, a vegades aquell, per entendre'ns, eh, aquesta manera de congelació de l'aigua, a vegades aquesta congelació estava bruta i portava fang. Si, per exemple, es desfeia una mica de part de sobre, el fang baixava com si fos un colador i se n'anava cap a un altre cantó i quedava el que és el gel pur, la congelació ràpida de l'aigua. Llavors els blocs de gel s'epilaven dins del pou i eren les branques aquestes que havien, que era per separar-ho del fang que es formava al fons, perquè al fons baixava algú potser de que podia portar brutícia al gel. Entremig s'intercalava palla. Si no tenien palla, s'intercalava fullaraca, per evitar que entre els blocs, perquè sempre ho posaven en blocs, que amb una paraula no s'enganxés una amb l'altra, perquè per transportar-lo tampoc transportaven els, o sigui, els blocs enormes, es portaven uns blocs d'una mesura. Per tant, sempre tenien ja per l'interior de dins que hi hagués la palla separada, o, sí, o les fulles aquestes, i la forac, perquè no es quedessin enganxats, perquè llavors què passava? És que no el podien ni treure amb el pes. O si sigui, baixar l'escala, pujar l'escala. Sembla molt fàcil, però no és fàcil. Primer de tot que pesa moltíssim. Llavors què va fer? Es feia, es feia una venda, la venda es venia, el gel. Era una activitat delicada. Per què? No es podia portar amb braços a veure, encara que el poble fos la, la cantonada, és que no es podia portar amb bassos. Calia traginar-lo. I traginar-lo era normalment durant els mesos més càlids de l'any. No, ni pensar-ho, ni pensar, ni pensar I a vegades, a llargues distàncies. A llargues. Per tant, normalment era amb un carro tirat per un animal. Amb blocs de gel, no com els que ens imaginem o que hem vist en fotografies, de que eren uns blocs tots a la mateixa mesura, no, blocs com es podien fer en aquell moment, no eren blocs exactes. Vull dir, com podien, pues doncs. es esprocava fer el transport de nit sempre. Sí si els tenia que portar a un lloc perquè hi havia medicaments, si els tenia que portar a un lloc per refredar els menjars, si els tenia que portar a un lloc per begudes. Sí, sempre es feien els transports per nit, a la nit. Per què? Doncs perquè almenys nosaltres, quan fa calor, fa calor de veritat. Si ja passem calor, doncs imaginem a portar una cosa de gel cada arribar a la casa que sigui gel, que sigui aigua congelada. No és lo mateix. Per tant es procurava sempre que el transport fos de nit, per aprofitar les hores més fresques, ja no dic fredes, i així i si tot, si tot, quan s'acabava de portar el que et havien demanat, si et havien demanat equits, ja havia perdut fins una tercera part del volum pel desglàs, i això sense agafar la calor. Explicar-ho és una cosa, veure-ho és una altra. Aleshores, la l'ameinada que els interessa veure coses, que a vegades no ens en donem compte a nosaltres, i ells tenen ganes de veure coses. El que passa que nosaltres potser estem enfeinats i no trobem el temps adequat perquè ells vegin coses que tindrien que veure. Quantes vegades un dissabte o un diumenge els avis, els nets, els pares i els fills. Ara què podien fer? I sempre s'acaba amb lo mateix, amb un lloc que sigui sempre el mateix. Per què no portar-los a un lloc que vegin? Perquè tot és història, tot és cultura. Lo que fem avui, d'entre de 20 anys, ja no serà igual. I lo que es feia en aquell moment tampoc és igual de lo que es fa ara. que ara, què? Beuen? una nevera que es congela i que tenen glaçons per beure. Uh, sí? Dir, és això, per tant no ho entenen si no ho veuen si els expliquem sí, però si és sobre ho veuen perquè aquests pous han estat tancats completament completament i no s'han tocat per res, i ara sembla doncs que es vol donar com a cultura que els pares i els avis puguin portar mainada en aquests llocs per poder aprendre alguna de del que era abans i com es vivia bé